Уперше за два роки Корлю трапилася людська загадка, що він її не розв'язав одразу. Він відчув, що тут він має справу не з примітивним якимось горем, а з дуже складною трагедією, куди складнішою, ніж ті, що траплялися йому. Пробівши дівчину, Тома довго сидів коло вікна, а коли показався мідний місяць з затемних шпилів ялиць і сосен, він омостився на обогому своєму ліжку з дощок і довго не міг заснути. У темряві йому вбачалися гострі монгольські вилиці, чувся придушений грудний голос. П'ятий десяток життя свого дожовував карлюга в тиші боліт під соснами, що безнадійно вгрузили у піщаний ґрунт. Чотири десятки років промайнули в гаморі та шумі, і Тома не зчувся, як минула юність, і він увійшов у дозрілі літа мужності, що, здавалося, котимуться безкраю дорогами життя мутні й повнокровні. Та дороги раптом зав'язалися вузлом. І Тома Карльога побачив, що все те, в що він вірив і що вважав за конечні істини – марево, від якого не лишається навіть роси, коли подують свіжі дужі вітри. І шляхетне походження, і вальможний титул, і маєтності, і високий стан у суспільстві, і все те, у що з маличку привчили його вірити, як у конечні цінності, що тільки й дають людині владу над людьми і землею, розсипалося, як давно спорохнявіли труп – що зберігав зовнішні форми живої людини. З розпатленими думками два роки блокав Карльога по необмеженій країні, блукав і дивився, і далі й далі відходив від от своїх чотирьох десятків років з усім їхнім надбанням і увіходив у нову країну химерних думок, аж поки не кинув обважнілу від життя котвицю на тихому острові самотності. Інколи згадував Томас своє колишнє життя, та видавалося воно йому чимось несправжнім, не то він грав на сцені якусь роль, вирядившись у блискучий мундир гусарина, а тепер скинув убрання і став людиною, довбачем ночав і щасливим шукачем істини. Розділ четвертий. Фірма існує з року 1918 На ранок прокинувся Тома Карлюга, і події минулого дня розірваними хмарами промайнули в його уяві. Він якийсь час лежав на ліжку, хоч раніше і не мав такої звички. Нарешті встав і прислухався. На дворі жіночий голос гукав. «Артеме! Артеме!» А з лісу у відповідь чулося. «Ого-го! Зараз!» Відгукався Гайдученко, і серпневий ліс лунко дзвенів від того гукання. Карлюга визирнув у вікно і побачив дружину Гайдученкову, що сьогодні переодяглася в кращу сукню та мала куди свіжіший вигляд, ніж учора. Сукня була проста – і ще заховала в собі сліди колишньої елегантності, обхоплюючи стрункий стан своєї господині. Незабаром, тягнучи велику в'язку хворосту, у двір увійшов гайдученко і, зупинившись коло жінки, витирав спітніле чоло рукавом сорочки. Піч треба поладнати, не горить. Певно, воронячі гніздав димарі, говорила жінка. Гайдученко щось сказав у відповідь, і жінка засміялася. Тома відійшов од вікна і взяв корець з водою. Умившись, причепурився і, суворо насупивши брови, вийшов на подвір'я. Він невмисно пройшов так, щоб було зручно поздоровкатись із прибулими. Гайдиченко упередливо ступив на зустріч Карлюзі, простяг йому руку, як давньому знайомому, а показавши на жінку, мовив «Це моя дружина Віра Павлівна». Карлюга з удаваною елегантністю уклонився жінці, і ця елегантність у сполученні з його неохайною зовнішністю справила кумедне враження на Віру Павлівну, і вона ледве стримала посмішку. Карлюга ніби грав зарані загадану роль. П-приємно, приємно Тискаючи руку жінці, Тома утрировано серйозно додав. Тома – карлюга. Ложки, ночви, тарілки, корита, балії. Фірма існує з року 1918-го. Віра Павлівна дзвінко засміялася, а на обличчі карлюги промайнула не то прихована посмішка, не то гримаса огиди. У тон карлюзі Гайдученко, приклавши руку до грудей, продекламував з посмішкою. «У наших скромних особах ваша фірма матиме своїх постійних і прихильних клієнтів». Розмова відразу набрала пародійного характеру, як то часто буває між людьми, які переконані, що знову їм зустрічатись не доведеться, і тому дотримуватись серйозного тону немає рації. Карлюга з підкреслено театральним жестом відповів «Попрошу! Дуже радий!» Постійним замовцям знижка. Коли б хто з селянської клієнтури карлюжиної побачив би зараз мудрого ложкаря і почув би його легковажну розмову, то певно розчарувався б у його мудрості. Він тепер був схожий не на мовчазного пустельника, а на босяка з колишніх інтелігентів, що кохаються на кручених книжних фразах та на галантерійних манірах. Коли стара жінка покликала Гайдученка до флігеля, корольога хитнув головою і пішов до лісу. Він, лишившись на самоті, пожалкував, що так легковажно розмовляв з новими знайомими. Томас викнув себе за бороду і піднісся думками в надхмарні високості – щоб звідти поглянути і правдиво оцінувати свої нікчемні земні вчинки, так він робив завжди, коли доводилося спадати з тону або вдіяти недоречний вчинок. Він абстрагував свій критичний погляд від свого карлюженого я і розглядав себе як комашинку у чарівне побільшувальне скло, що мало властивість побільшувати тільки негативні риси і зменшувати позитивні. Тепер, поглянувши на земного неабстрагованого карлюгу, він визначив його як ідіота і критина. Він зробив це визначення з усією суворістю і непідкупністю дослідника, для якого факт важить більше за всяке мудрування. Серпневе полісся вже засохло і пожовкло, вилискуючи цупкою, як дріт болотяною травою. кров з листя випили сірі піски, і тільки сосни, незалежно та гордо зелено, тримали в віхті своїх верховик. Карлюзі було приємно стопати по поліських травах. Він вибрав місцину на схилі і ліг голічерева звівши руки над головою. Його думки знову повернулися і до вчорашнього візиту, і до сьогоднішньої зустрічі. Якийсь невиразний непокій ворошився в його душі, і від чого той непокій Карлюга не міг визначити. Чи то якась скрита недуга турбувала його, чи втрата самотності вивела його зрівноваги. Далекі лісові пожежі каламутили безхмарне небо, і ледве помітний запах горілого торфу лоскотав ніздрі. Карлюга непомітно для себе почав дрімати, коли раптовий шелест у сухих кущах призвів його до свідомості. Він підвівся на лікті й озирнувся навколо. З кущів вийшла вчорашня відвідувачка і, побачивши карлюгу, попростувала до нього. З усього видно було, що дівчина шукала його, та за жіночим звичаєм вона удала, що натрапила випадково. Тома мовчки дивився на дівчину, аж поки вона не підійшла ближче і не сіла на пеньку, схиливши голову. Тоді він перевів очі в бік так, що потай можна було позирати на бесідницю. Дівчина нічим не змінилася проти вчорашнього дня, тільки очі вдень видавалися затемніші та запаліші. «Вона хоче говорити», – подумав Карлюга, і спокійно, не хапаючись, так ніби вчорашню розмову було перервано не більше як на п'ять хвилин, він сказав, «Ну що ж, кажіть далі». Дівчина подивилася на Карлюгу з-під лоба холодними збайдужілими очима. Я трохи нескладно говорю, але така у мене певна вдача. Я бачила, як ви говорили з Артемом, Гайдученком, і пішла за вами, щоб кінчити розмову. Я вчора хотіла розповісти про себе та попрохати поради. Коли хочете, то зараз... Я слухаю вас, сказав Тома, дивлячись угору на верхів'я сосен. Він тепер лежав знову голічерева, щоб не турбувати дівчину своїм поглядом. Я вже казала, що я з-під Житомира селянка. Та це не зовсім так. Я селянка, це правда, але трохи вчилася, бо брат мій самотужки на техніка вийшов і мені допоміг. Та коли брата повісили за вбивство губернатора, я мусила кинути гімназію з четвертого класу. Дуже мама плакала та незабаром померла. У нас був учитель. Так він інколи до нас ходив, бо товаришував з братом, з тим, що повісили. Дівчина подивилася на карлюгу і тим самим байдужим тоном провадила далі. Перед самою війною і батько мій помер, а я лишилася на хазяйстві зі старою тіткою. Братового товариша, вчителя, на війну забрали, а я заступила замість нього учителювати. Це він у земстві вихлопотав». Пішов Петро на війну і писав спочатку мені та своїм рідним, а невдовзі перед революцією не було вже про нього чутки. Дехто казав, що забили Петра солдати в революцію, бо був якимось там офіцером. Інші казали, що став Петро за революцією визначною людиною – генералом чи комісаром якимось. Певно, думала я, забув про мене, та незабаром дізналася, що він живий. Дівчина, зіщулившись, сиділа на пеньку і немов вагалася, чи казати їй далі, чи ні. Томас зрозумів її вагання. «Ви можете говорити мені все. Що б ви не сказали, далі мене нікуди не піде». Сказав це Карльога переконано, і ніби в підтвердження правдивості своїх слів, серйозно та пильно подивився на дівчину. Та стрепенулася, і очі їй засяяли теплим світлом, ніби вона зраділа, що може переказати свої жалі сторонній людині, та по цьому погляд її зів'яв, і вона, як і раніше, заговорила байдужим тоном. Він був живий, а тому я мусила тікати із свого села. Тікати невідомо від кого, бо по правді я ні перед ким не була винна. Якось зле почуваєш, коли на тебе косяка дивляться. Далі дівчина заговорила швидко-швидко, немов переконуючи карльогу в своїй безневинності, і говорила вона нібито відверто – та від уваги корльожиною не заховалося намагання дівчини щось утаїти Або не договорити початого Вона ніби обходила якесь блюче місце, щоб ненароком не торкнутися його Ви ж розумієте, я не боялась більшовиків І Артем Петрович теж Він здавна держить руку більшовиків На початку революції він навіть хімію свою покинув Яку хімію? Він же агроном Спитав Тома і через мить пожалкував, що запитав про це. Дівчина з ніє і роблено засміялася. «Та агрономію, я хотіла сказати». Карлюга скоса позирав на дівчину і бачив, що вона наблизилася була до того місця, що так старанно обходила, та тепер уже схаменулася. «А як це трапилося, що ви приїхали разом із Гайдаченком? спитав ніби недбала карлюга. «Я пристала до них, коли вони на нову посаду виїздили сюди. Хоч це й було правдоподібно, Особливо взявши на увагу становище самотньої дівчини, Карльога не йняв віри. Він усім єством відчував, що тут усе не так, і йому пригадалася хитра присяга в одній європейській державі, де треба було клястись у тому, що будеш говорити правду, тільки правду і всю правду. Дівчина говорила правду, але не всю правду і не тільки правду. Далі вона довго розповідала непотрібні і нецікаві речі про подорож з рідного села до сусіднього містечка і вже не торкалася ні своїх стосунків з Артемом Гайдученком, ні вчителя Петра, очевидно, свого нареченого, ні того, про що дівчина хотіла радитись. Розповідала вона про все байдужим тоном, намов усе те до неї не стосувалось, і, нарешті, замовкла, допитливо дивлячись на карлюгу. Тома лежав голічерева й мовчав. Коли мені ворожила ворожка, Почала знову дівчина, і в голосі її зазвичали нотки піднесення. Казала, будеш ти, не Богу, і щаслива, і багата, а тільки не буде тобі спокою від чорного ангела. Буде, каже, той ангел чорний ходити по твоїх стежках і сіятиме щастя, та тільки колюче і гірке щастя, що солодше за всяке інше. Хто раз покуштує його, той не захоче іншого». Тома глянув на дівчину з неприхованим непокоєм, та вона дивилася в землю і того погляду не помітила. Але чого вона так стурбована? Не тому ж, звичайно, що їй колись не говорила ворожка-дурниць? Чи може тому, що в житті цієї дівчини трапилося щось відповідне ворожінню? Так тоді що ж то за таємничий ангел, що сіє на її стежках колюче щастя? І при чому тут Артем Гайдученко? І до чого тут учитель, братів-товариш? Ці питання постали в голові карлюги, та хоч відповіді на них він не знаходив, але з виглядом людини, що розгадала всі таємниці і недоговореності, мовив. «Що ж, живіть у цьому закапелку та й пийте своє колюче щастя, коли чорний ангел і тут сіятиме його на ваших стежках». «А далі як?» «Що далі?» – і собі перепитав Тома. Марта замовкла, зіщулилася, немов з неї хтось намірявся здерти одежу і нічого не сказала. Тільки вставши з банька, щоб іти, вона ледве чутно промовила «Спасибі». Корольога стежив за дівчиною, як вона йшла, по пташинам піднявши плечі, а за десять кроків зупинилася і кинула докірливий погляд на нього. «Мені казали, що ви дуже, дуже мудра людина!» Промовила вона, і в голосі її чувся жаль і розчарування. Тома нічого не відповів на це, і Марта зникла за кубками посохлої ліщини. Аж поки вона зникла і шелест її кроків затих, Томас кочив на рівні ноги, і почуття гострої образи заполонили його. «Дурна якась дівчина. Видимо, закохана в того гайдученка і боїться, що її дружина коси повириває. Якої тобі ще поради дати?» І вже вголос, сплюнувши з пересердя на червоно-мідну траву, вилаявся. «Психопатка якась. Гістеричка. Так давно вже не сердився карлюга. За останні роки його ніщо не виводило з рівноваги, і тому, коли гнів ущух, занепокоєння зросло в його душі. Що це таке? Карлюга ліг знову на траву і довго-довго дивився в спокійне каламутне небо, аж поки не викликав того стану, коли суворим дослідником з височини свого абстрагованого «я» міг розглянути свої вчинки. Він суворим судією аналізував земного конкретного тому карлюгу та його поведінку, аж поки не зробив безапеляційного присуду. Тома Карлюга поводився сьогодні як безнадійний ідіот. Розділ 5. Розмова у присмерках Розмова з Мартою та Гайдученком сколихнула трохи Карлюгу, і перші дні він ходив, втративши рівновагу і свій дволітній спокій. Думки мимоволі блукали в минулому, і це нервувало тому. Він злісно плювався і намагався думати про інше. Прибула сім'я його більше не цікавила, і навіть сутулу дівчину він пропускав повз себе, не звертаючи на неї жодної уваги. Психопатка, істеричка, думав він про Марту, але і Марта не затівала з ним розмови. І це чи не найбільше дратувало карлюгу. Марта цілі дні блукала в лісі і приходила навантажена грибами, стомлена та засмучена. Одного разу Карльога навіть почув, як дівчина щось наспівувала собі тихо і спів, той нагадав томові курлюкання осінніх журавлів у високому сірому небі. Артем Петрович Гайдученко поводився на дворищі панської садиби як дбайливий господар, що по довгій відсутності повернувся у своє занедбане господарство. Він лагодив сарай, стукав коло колодязної цямри, і одного ранку Карльога побачив якусь невиковирну споруду коло колодязя то було влаштоване коло, щоб легше тягти відра. Флігеля обмазано, і з'явилися шибки у вікнах, що до того чорніли безокими дірками. Якийсь міщанин, що його ніщо в світі не турбує. Знайшов посаду, надибав на квартиру і радіє, думав карлюга, і, дивлячись на подвір'я, саркастично посміхався. Гайдученко справді узявся до господарювання. Він ще й разу не виїздив у своїх агрономічних справах і, видимо, не дуже квапився. Тягав із лісу хворост і складав у хлівці. Умілою рукою шпарував флігаль, а потім вправно білив вапном. Жінки поралися більше в хаті, а Марта тільки під дощ сиділа дома. Коли ж не було дощу, вона цілі дні вешталася в лісі, повертаючись додому смерком. Одного ранку Гайдученко вийшов з двору з клунком на плечах і повернувся об обіді вже не сам, а з якимось засмаглим дебелим чоловіком, що найменше скидався на Поліщука. Той чоловік днів два порався з Гайдученком у хаті і на подвір'ї, а третього дня пішов з двору і повернувся через кілька день під водою, що на ній було навантажене убоге майно. Новий квартирант, незадоволено констатував карлюга і не помилився. З підводи зняли речі, а розвантаживши, поставили коня в сарай. Потім Гайдученко вийшов з прибулим за двір у проходку, і вони довго про щось розмовляли нахиляючись один до одного, немов боячись, що їх може хтось підслухати. Ще більше був незадоволений Карлюга, як коло двору зупинилося цілих п'ять підвід, навантажених майном. На підводах прибули люди, що своїм одягом найменше були подібні до місцевих селян. Це швидше були волиняки або холмщани. Прибулих привітав Гайдученко з дружиною і повів до хати. «І ці оселяються тут», – гірко подумав Карлюга. Надвечір прийшов липівський селянин за ночвами І, придавшись, яхидно спитав «Та комуна у вас тут? Чи що?» «Яка комуна?» – не зрозумів Карлюга «Та огроном же комуну заводить, а ви й не знали?» «Живете і не знаєте», – докірливо похитав головою селянин «Ох, не буде з цього добра!» «Я такими справами не цікавлюся», – суворо промовив Карлюга І одійшов у куток Селянин сів на колоду, скрутив цигарку і викресав огню. Довела проклята комуна, що сірника ніде купити. Спасибі, кресало зосталось, виручає. Тома мовчав, але це не турбувало селянина. Усі звикли, що він неохоче говорити, а більше слухає, як другі говорять. Огроном біженців зібрав. Тих, що з тартаків селяни вигнали. Об'їдають тільки. Комуну гарнізує. Каже, разом робитимемо, разом і їстимемо. «А якого чорта отут робити? І якого дідька їсти?» І докоривши цигарку, гість додав. «І той згути, чмир, допомагає йому». «Який то чмир?» – поцікавився карлюга. «Майстер, бісової халяви, хороший той чмир. Згути, майстер». Поцмокавши, селянин додав.